Добрі жертводавці, ти впевнений, що я не зможу спокусити тебе, промовила папа, задираючи спідницю, нафарбовані губи виблискували у світлі смолоскипів. Патріарх Трої взявся за золоте колесо, яке він носив, і звів очі до неба. Моя чеснота не продається ні за яку ціну, дия воліться. Натоп, якщо можна так сказати про два десятки селян, пару купців, ченця, принцесу, вовкулаку, тривожну ольфійку, що трималася в тіні, і спантеличеного пса Слухняна зааплодував. Ну, собака не плескав, бо йому не вистачало анатомічних можливостей, але Алекс плескала досить голосно за них обох. «Завжди любила артистів», – пояснила вона через плече. «Хм», – сказала сонечко, – вона була не така захоплива. Вони розпочали цю виставу з того, що Іоанн Антіохійський бив часто латаних гостровухих манекенів, що було гарним способом зірвати оплески навіть у найпохмуріших глядачів, як міг би засвідчити і її колишній директор цирку. Але це зовсім не було її улюбленим видовищем. «Всі ці дурні історії, – говорила Алекс, – і дотепні розмови, і костюми, і клоунада на деякий час відволікають тебе від самого себе». Від голоду, боргів, лайна, яке тобі зробили люди, і лайна, яке тобі довелося зробити з ними, і, можливо, від монет у твоїй дупі. Монет у...» – перепитала Сонечко, але Алекс уже продовжувала потякати. «Тоді найкращі артисти збирають великі натовпи, всі уважно дивляться на щось одне, тож немає кращого місця для крадіжки». «Хм», – сказала Сонечко, силуючись придумати щось розумне або дотепне, але голова була порожня. Я мріяла приєднатися до них, коли була маленькою. Мені це здавалося раєм. Компанія, частиною якої можна бути. Завжди в дорозі, завжди в русі. Залишати свої жалі за спиною, ніколи не сидіти на одному місці достатньо довго, щоб тебе зненавиділи. Отримувати гроші за те, що ти прикидаєшся кимось іншим. Це все, чого я хотіла, коли була маленькою. Бути кимось іншим. Вона замовкла, насупившись у бік сцени. Сонечко хотіло сказати, що їй подобається Алекс такою, якою вона є подобається більше, ніж будь-хто інший із тих, кого вона знала. Вона хотіла сказати це відтоді, як вони поцілувалися, але наявність аудиторії зовсім не допомагала, бо ж там був брат Діас, щоб засудити, і Віга, щоб насміятися. Тепер минуло занадто багато часу, і здавалося, що все перетворилося на цемент у стіні, що вже затвердів. Іноді Алекс дивилася на Сонечко, ніби намагаючись усміхнутися, і Сонечко намагалася всміхнутися у відповідь. Але її дурнувате обличчя не давало їй цього зробити. Дурне обличчя. І Алекс відводила погляд, трохи похнюпившись, а це було дуже боляче. Хоча, можливо, це були її зламані ребра, які все ще дуже боліли, коли вона вдихала. І якби мав бути наступний крок, сонечко б мало б його зробити. Але коли так довго будуєш стіни, то вже не можеш зруйнувати їх, як тільки тобі заманеться. Кілька разів на день вона змушувала себе зробити це – а потім починала думати, що Алекс була такою невимушеною, що, можливо, поцілунки з людьми – це просто те, що вона постійно робила? Може, вона цілувалася з різними людьми весь час і вже забула про це? Ця думка змусила сонечко відчути себе нещасною. Люди до біса ненавидять ельфів, як міг би засвідчити Іоанн Антіохійський. Але ж з її досвіду вони також дуже хочуть зайнятися з ними сексом, тож це був далеко не перший її поцілунок, але перший за останній час, який вона хотіла б повторити. Папа знову задерла спідницю, щоб усі побачили велику фальшиву принаду. І це всіх розсмішило, що здавалося хорошим прикриттям. Сонечко нахилилося вперед, простягнувши один нерішучий, щоб поплескати Алекс по плечу. «На!» Віга незграбно проштовхнулася повз, щоб всунути ще одну шпажку з м'ясом в руку Алекс. Велика жінка готувала їх на іскристому вогні. Вони були вкриті вугіллям і жирним соусом, і зовсім не припали до смаку сонечку. «Виглядає, як із пекла!» сказала Алекс, заплющивши очі, коли понюхала м'ясо. А на смак, наче з раю!» вона відкусила один шматочок. Маю сумніви, що це баранина, сказав брат дія, згризучи передніми зубами власну шпашку. Якби я дізналася, що це людина, я б, мабуть, однаково продовжувала їсти, сказала Алекс з набитим родом. Сонечко? запитала Віга, махаючи її шпашкою. Сонечко насунуло капюшони і відступило назад у тінь біля стіни. Я не їлася, ну ти не товща за травинку. Віга висунула свого довгого язика, запхнула цілу шпашку до рота і висмоктала все м'ясо одразу, поки брат дія спостерігав за нею, а вона жувала, надуваючи свої татуйовані щоки, витягнула пасмо волосся, що застрягло в роті, і радісно зачудована витріщалася на сцену. Що ви м'я всього нечестивого хочуть донести ці виродки? Трахатись це погано, сказала Алекс. Ось у чому суть. Віга нахилилася, щоб виплюнути сматочок хреща. Ага, а верх це низ, а день це ніч. Вони не можуть бути щасливими, доки всі не будуть нещасними. Присягаюся, вони б загасили сонце, якби могли. Дай нам ще монетку, Алекс. Алекс вклала маленьку срібну монетку в долоню Віги, і вона пішла за м'ясом. Сонечко нахилилося до неї. Скажи мені, що ти не витягла цю монетку із своєї дупи. Я тепер туди тільки золото пхаю. Алекс задерла підборіддя догори, повертаючись до спектаклю. Я принцеса, хіба ти не в курсі? Все закінчилося тим, що грішну папу затягли до пекла, звісно або, принаймні, за намальоване дерев'яне полум'я ліворуч від сцени. А руки того, хто ним ворушив, майже не було видно з того місця, де стояло сонечко. Патріарх виголосив бурхливу промову про важливість 12 чеснот, особливо милосердя і щедрості. Потім, абсолютно несподівано, він зістрибнув зі сцени з на поготові, від чого глядачі розбіглися швидше, ніж могли б, якби сонечко відкинуло капюшон і продемонструвало всім своє вуха. Алекс щедро віддячила артистам. Для когось, хто виріс, постійно шукаючи нові місця, де можна було б сховати монети, вона виявлялася напрочуд щедрою, коли мала таку можливість. Патріарх Троє підняв свої кущисті брови. Одна ледь трималася через неякісний клей, коли побачив, що дзенькнула в його чашу. Благословенна твоя щедрість, дитя моє. він зробив знак колеса на передній частині своєї ряси, яка добряче була присипана порцією лупи. Ваша грішна папа була дуже кумедною, сказала Алекс. «Проте припускаю, що ця вистава погана зайде на Заході. Зауважте!» Патріарх нахилився ближче і прошепотів. «На Сході це грішна Папа і праведний Патріарх, а на Заході ми міняємося місцями». «А що ж посередині?» – запитав брат Діас. «Якщо ти не впевнений у думці своєї аудиторії, намагайся говорити як мога розпливчастіше». Папа вже відійшла, звільнившись від вічного прокляття, і тепер розвівала свої шати, щоб впустити трохи повітря. Не з одного села доводилося тікати від натовпу зі смолоскипами після неправильної оцінки настрою. Зауважила вона. Віга задумливо кивнула головою. З ким не буває? Артисти, здавалося, не надто хвилювалися через неї, важко виступати в мандрівному шоу, не звикнувши до незвичного. Але є певні межі, тому сонечко подбало, щоб її власний капюшон був низько опущений. Брат Д'єс все ще мав стурбований вигляд. Але ж хороша п'єса не просто потурає упередженням глядачів, а веде їх до істини Спасительки. Теоретично звучить чудово, патріарх зняв корону, щоб почухати засохлу і трохи зашкарублу маківку. Але повірте мені, тут немає жодних слушних порад. Блуд – це, брат Діас прочистив горло, гріх, звичайно. Він знову відкашлявся. Але в історії чимало прикладів того, як грішники такого роду каялися у своїх гріхах і поверталися в лоно Спасительки. Благаю, не зачіпайте лона спасительки промовила папа, побожно дивлячись до неба. Тоді до милості Всемогутнього просто коли тебе тягнуть до пекла ну, барадіас ще раз прочистив горло я вважаю за краще вірити в милосерного Бога, ніж у мстивого ось і все. Хіба це не загальне бажання?-пробурмотіла собі підніс сонечко, хоча й не була впевнена, що він мав рацію. Я не священник, друже,-сказав патріарх. Незважаючи на рясу. Але мені здається, що гріх, за який вона покарана, полягає не стільки в блуді, скільки в лицемірстві. Саме так, вигукнула папа, демонструючи єдність між церквами Сходу і Заходу, яка, на жаль, була відсутня на сцені. Зрештою, в полі всі звірі блудять. Коли їм щастить, сказала Віга з жиром на підборіді і щоках, що вибирала від м'яса. Але вони не брешуть, сказав патріарх. Вони не проповідують одне, а практикують інше. Вони не судять інших, коли самі пронизані гріхом». «Правильно», – сказав брат Діас, насупившись, наче це була не зовсім та відповідь, на яку він сподівався. «Хм, «Але я щиро дякую вам за ваш внесок», – патріарх низько вклонився. «На жаль, у наш час не так вже й багато добрих жертводавців». «Дійсно, знаково для наших часів», – Алекс зглянувало на Сонечко з натяком на усмішку. І сонечко спробувало зробити те ж саме на своєму дурнуватому обличчі, коли папа знову заговорила. «Що був за чоловік вчора?» Вона кивнула в бік дороги на схід, якою вони планували вирушити вранці. «Той в золотому плащі?» Сонечко відчула поколювання на потилиці. «Найдурніший плащ, який я коли небудь бачила, але він був добрим жартводавцем. І як його звали?» Запитала Алекс, намагаючись звучати безтурботно, але сонечко почула напругу в її голосі. «Шара?» – наважилася жінка, яка грала папу. – Ні, Сава! Це не було неприємною несподіванкою, бо погані новини ніколи не були для сонечка несподіванкою. скоріш, виснажливим підтвердженням того, що вона якимось чином знала, що станеться. – Сказав, що шукає дівчину. – Справді? – запитала Алекс майже зі зістоном. – Я відповіла, що за додаткову пожертву зіграє будь-яку роль, яку він забажає, але він сказав, що шукає конкретну дівчину. Жінка нахилилася ближче. І високість – Алексію Пірогенетус, давно втрачену спадкоємоцю Троянського престолу». Патріарх задумливо подивився на сцену, що була пласким візком з кількома яскраво розфарбованими дошками. «Можуть визнати, що тоді були сподівання, що з цього вийде чудова п'єса. Трохи перебільшуйте», – промовив брат Діас, голос якого був дещо напруженим. «Якщо я чогось і навчився за сорок років на сцені, так це того, що люди повірять у будь-яке лайно, якщо його правильно подати». «Не думаю, що ви бачили принцесу у своїх мандрах, чи не так?» «Ми щодня спілкуємося з членами королівської родини», – сказала Алекс, видавившись з себе сміх. «Шкода!» – папа зітхнула, стягуючи панчуху з голови, і з-під неї висипалася дивовижна кількість рудового волосся. «Цей Сава пропонував чималу винного Достатньо, щоб людина сама стала добрим жартводавцем». «Якщо в людини є взагалі така схильність» додав патріарх і надів головний убір під дещо кривим кутом, театрально розмахуючи рукою для благословення. Це було трохи менш вражаюче після того, як він зняв бороду і оголив доволі м'яке підборіддя, але голос досі лунав гучно і чітко. «Нехай удача супроводжує вас, діти!» Алекс на мить зустрілася поглядами з сонечком, а потім відвела очі. «Що таке взагалі, блядь, удача?» – пробурмотіла вона.